Det började med i morse. Jag känner mig lite lurig, som jag ibland gör. Vill du gå lite i soffan? Och när Louise går ut och hämtar något i köket så plockar jag bort fläktskyddet på hennes nya dator. Och för att det här ska bli roligt så ska jag alla också veta att Louise har ju en liten tendens att se saker med en gång som en lemur. Ja, lite som en. Jag lite så. Jag ser förändringar i tillvaron <laughs> väldigt fort. <laughs> Oftast i alla fall. Ja, men inte den här gången. Nej, det tog ett tag. Det tog ett tag. Ibland så kan jag ju jag har, jag har ju lite den här trollinsingen som säger jag gillar ju att gå omkring liksom så här har du din bokhylla liksom så då då jag gärna in en bok eller så är det någon så här skåpsmagnet så flyttar jag gärna lite på den. Ibland går jag in, det är inte bara med mening. Nu tittar hon på mig. Det är inte bara med mening. Ibland går jag in i de färdiga klumperna ja. också. Men ibland flyttar jag så på saker och ting bara för att jag vill att du ska märka det senare. Ja. Och undra varför är det är så här? Och ibland blå, blånekar du till att du har gjort det. Och det finns ett annat ord för det också. Gaslighting. Gaslighting. Ja. Det är det finaste man kan utsätta sin sambo för. Lite gaslighting piggar upp på <laughs> det är lite mysigt. Hållit på i tio år sedan, jag behöver topp. nej, jag har inte på det. <laughs> Oavsett i alla fall. Jag tog bort frontgrillen på din nya dator. Ja, såhär, framför, så, framför fläktarna. Så att de, synd, så att de inte syns. Så att fläktarna syns fortfarande nu då, andra Fläktarna syns bättre efter att ja, hade gjort det. Men jobbet har gjort när jag såg att de syns bättre. Mm, och. Jag vet, vi låg där och myste och du sa så såhär, den här vinkeln syns inte fläktgallret, vet jag. Nej. Och du sa, nej, så är inte min vinkel heller, för det gjorde du inte, det fanns ju inte där. Det var nästan, du gjorde bort det lite där, för att man kan ju tänka sig någonstans, vill jag tro i alla fall. Ja. Att ser man någonting från rätt perspektiv så kan det se lite annorlunda ut. Ja, just det. Men du tog ju bort det lite grann där. När du sa att ja, det syns från mitt perspektiv också förändringen. Sådär, typ. Ja, Ändå så köpte du det. Ändå köpte jag det. Ja, okej. Okay. I alla fall. Nyvaken, allt. Ny, ny, ny, absolut nyvakna. Och sen så när du så, här, så satte jag mig upp så här. Ja, fast jag ser ändå från det här. Jag satte mig upp i Soffans och så liksom spelade med oss. Men nu ser jag det igen. Sa jag. Mm. Och då vet du att du sätter dig upp och säger: Nej, men jag ser det fortfarande inte. Nej. <laughs> Det är ju här. Här börjar det bli riktigt bra. Ja. Och då säger jag så här, för att du har dina glasögon på. Det brukar mm. du inte ha. Du Nej, ju... På, på, på morgonerna har jag glasögon ofta innan jag orkar ta i linserna. Det är gött mm. att bara ta på sig glasögonen. Ja, precis, och Gå snabbt då. Och, och, mm. och så säger jag, men det kanske är någonting med dina glasögon. Mm. Och det är när du tar av dig dina glasögon och kisar mot datorn som <laughs> jag inte längre kan hålla mig. Alltså, jag får ju ändå säga det i mitt för försvar då. <laughs> Att det är någon, jag har ju väldigt gamla glasögon egentligen och de var, de var aldrig så bra från början egentligen. För att de är men limmade nu också? Ja men de har sådana underliga saker på sidan, vad kallas det? Det kallas aberration eller något sånt där. Kromatisk aberration Ja just det. Ja. Någonting sånt. Ja det är... Jag brukar säga till dig att när jag går omkring med dem så är det lite som att vara full och så blir det underligt. Så, så jag tänkte någonstans att ja, kanske de, det blir konstigt i linsen eller i glasögonen. Fast det var ju just ditt dit glirande mot dator och den där funderande blicken så här, ja... Det bör nog ändå vara kanske glasögonen som gör då den här någon sorts optisk illusion att det här bara försvinner. Du har ju en förmåga att vara väldigt övertygande när du trollar folk, inte ja. minst mig då. Det har dock en baksida. Kommer du ihåg när jag nästan näckade inför de här två fågelskådarna? Precis. Uppe på Kinekulle här i trakten. Ja, precis. När jag nästan visade kuken för två fågelskådar. Det blev ju så där. Mm. Men det, det är ju det här att eftersom jag alltid gillar att trolla lite så går jag ju alltid lite på min vakt också mot att bli trollad. Så det har ju en baksida det här. Mm. Så jag vet att när vi går uppe på Kinekuller här så kommer det fram en av de här fågelskådarna då. Och så säger han att Har du hört att det är en hermsångare där borta? Och med en gång så tänker jag så här Ja, okej. Okay. Och sen tänker jag en gång till Nej, nej, nej, nej, nej, tänker jag. Det, finns, det går ju inte att höra om det är en härmsångare, för då härmar den ju alla andra. Den här härmsångaren låter som en kroka. Ja, precis. Men då är det ju en kråka tänkte jag. Ja. I mitt inre då ja. tänkte jag i det. Jag förstår. Det. Så då sitter jag på den och tittar så här, tänker så här: Det här är det jävla det där, jag. Och sitter på och säger det går ju absolut inte att höra om det är en härmsångare, säger jag till dem. För då låter den ju så mycket annorlunda, tänker det Det går ju inte på. Nej. Och då tittar han på mig jätteförvånad. så här, som att liksom, vadå, liksom, vadå? Jag ljuger inte. Och där har vi ju baksidan på det här myntet. Mm. För det, det, det är tydlig, och Då ska ju tilläggas då att vi, vi tittade upp det här sen. Och det är ju nämligen så att en hermsångare härmar alla andra fåglar. Men har också sitt eget läte emellanåt. Mm. Vilket då gör att det är det som gör att man hör att det är en hermsångare. Men att jag ändå får skylla mig någonstans själv. Att när jag trollar andra så går jag på min vakt mot att bli trollad vilket då gör att här så den här oskyldige mannen som, som ville meddela att han hade hört någonting som då var lite utöver det vanliga och den här hermsångare tydligen var ovanlig på något vis eller åtminstone något stort enligt han eller säger att fågelskådare kanske är hållningslösa inför fåglar överhuvudtaget, vad vet jag oavsett i alla fall, han delade med sig av det här och jag trodde inte på honom och jag gav ju honom en blick om att mig lurar du inte <laughs> jag tyckte det var roligt Det som hände sen också För ja. parkeringen, det var ju han Och så var det någon annan fågelskådare. De skulle ja. packa in sina grejer Och ge sig iväg Jag är inte nog med att jag redan hade misstrott honom Att det var en härmsångare. Men, och sen då lagt en underlig linje om Eller underlig line då så att säga, Om att det kan ju inte vara en härmsångare Han låter som alla andra mm. Och sen hade du ju massa pollen på ja, vi hade ju gått dina, i dina, dina byxor, så du, du fråga om det var okej att strippa lite framför dem. Ja, vilket är också en underlig grej att fråga någon. För du hade inga kalsonger på dig. Alltså hela grejen, jag hade ju glömt av att jag inte hade kalsonger på Ja, precis. För det var ju inte så länge sedan som jag, in, alltså jag har börjat med att inte ha kalsonger, jag tycker det var väl skönfrihet då att inte ha kalsonger på sig. Eh, Hermesångare har inte heller några kalsonger på sig Kanske inte, oklart oh, eh, Fåglar har ju ofta inte kalsonger på sig Kanske en kråka kan bygga ett bo. Vet du vad, nu, nu tar vi det här igen Jag hade i alla fall inga kalsonger på mig Och eh, Den här mannen vet ju såklart inte om det Och det visste inte jag heller just då Vilket gör när jag då drar ner mina byxor Och då har jag ju ingenting under här Han tittar ju bort förnärmad jag har frågat om det är okej att strippa Och, du och, och han igen. tänker ja. då att, Ja men han har ju ändå kalsonger under det, det är ju ingenting <laughs> Dra ner byxorna och visa kuken På den här fågelskådaren Och han, jag kan säga att han, ju, han och hans vän sticker ju fort Från den här platsen gör de ju. Mm. Jag, jag, jag bara undrar Vad de tänkte Vad är det här för jävla klote man möter Mitt ute i skogen undrar om man var rädd för en våldtäkt kanske. Jag är oklart. Det var inte för jag vet jag säger, oj, jag hade ju ingenting under. Det låter ju också jävligt suspekt. Mm. Det borde jag ju egentligen veta Men de, de var ju bird watchers som kanske, kanske uppskattade en, en bra kock. Engelska. Jag gillar skämten. Ja, ja det var svagt. jag tyckte det var bra. Jag tyckte faktiskt att det var bra. Lite kock. Cook watching. Han, han fick lite cockwatching. Ja, det var inte min mening. Om du hör på det här, vilket du absolut säkerligen inte gör, så kan jag säga att jag ber lite om ursäkt. Inte helt om ursäkt, men åtminstone lite. Det var inte helt och hållet meningen i vissa kukor för dig. Det var, det var inte så det var tänkt. Jag trodde att jag hade kanske på mig, men det hade jag inte. En nötskrika kanske? Ja, verkligen. Oavsett. Ska vi gå vidare? Det kan vi göra. Mm. Välkomna till nyhetsrummet. Det mm. var ett tag sedan. Det var verkligen ett tag sedan. Det var typ nästan Fan, jag har inte fyra. ville kommentera det egentligen. Så det. <laughs> jag kunde inte låta bli. <laughs> Okej okay då. Men det är såklart att om ni lyssnar på avsnittet bara på raken så är det, då, då vet ni. Inte ja, du mät, så om, om ni hittar det här om typ så här 20 år eller någonting, ni har producerat fem avsnitt, mm. så då är det lugnt. Då, så då kan ni strecklyssna streck med litet fem fem avsnittet. Ja, just nyhetsrömmaraton som jag uppmuntrar till förstås. Eh, snabb rubri rubrik här. Stockholmare kom till Näsjö nedslagen direkt. <laughs> Rätt på något vis. Ja, men den är kort, den är, det är koncist, det, liksom det är roligt. Ja. ja, jag gillar när man kan ha en sån rubrik som ändå väcker så många frågor på något vis. För man tänker att han har gjort, nej. Han var bara från Näsjö. Ja, jag har inga frågor. Han var från Stockholm. Han var en stockholmare. Och det det. är direkt Han blev nedslagen direkt. I mitt huvud väcker det jättemånga frågor. Jag måste jag ha gjort någonting? Nej. Fast det roliga är ju att rubriken i sig säger ingenting sånt. Utan rubriken säger bara att han är stockholmare kommer ut den här sjö. Ja då är det stryk som gäller. Mm. Här är ni inte välkomna. Det är skojigt. <laughs> det var ju en besikelse för stockholmare såklart. Ja, det tror jag i alla fall. Jag undrar om det var någon i sammanhanget som kände sig kränkt. För att det är många som kände sig kränkta. Åh, oh, gud ja. Ja. Gud ja. Inte minst den här mamman som anmälde en lärare för att hon tyckte att hennes son hade blivit kränkt i skolan vid mm. flera tillfällen. Då. Oj oj oj. Mm. Bland annat så ska den här läraren då ha sagt åt pojken att städa upp efter sig efter att ha sparkat sönder en isoleringsplatta. Ja. Det var, då kände sig pojken kränkt alltså när han blev tvingad att städa upp efter sig. Ja ja, ja. ja. Och, och sen så knuffar pojken till läraren och då då var bara pojken kränkt också igen kanske. Ja, för läraren tyckte inte det var bra gjort där och hotade att anmäla det till polisen. Och då att han, kände han blev knuffad, sig... ja. ja och då kände sig pojken kränkt också. Då blev han kränkt än en gång för att han blev an... nästan anmäld där också. Ja, Precis. Och sen en annan gång ska den här pojken ha kastat vattenballonger när det var konserter på skolgården. Mm, då blir han kränkt för att han kastar vattenballonger då? Ja, för att han blir tillsagd. Aj då, ja, det var ju dömt. För ja. det, kan ju, det kan ju tyvärr hända när man gör dumma saker. Eller menar när man gör saker och ting som andra kan kränka en för. Och det bara fortsätter. En annan gång ska den här pojken ha hällt ut sin mat ett över en annan elev. Mm. Och när läraren då sa till pojken att nu får du städa upp efter dig. Än en gång ska jag städa upp efter sig. Då kände han sig kränkt. Än en gång! Och, på, och läraren sa att ja, jag ska prata med din mamma Då, då... Det, det tog det stopp på något vis, det, det var gränsen då. Det var en gräns ah, Gud. Då känner jag mig mest kränkt av alla Och nu känner ju mamman bara att nej vad, vad för kränkning min pojke hela tiden Ja, ah, vad ska kompensationen bli för det här Hahaha <laughs> <laughs> Fy fan bara jag hör det här Nånstans spyr jag hela tiden Kan inte de bara ta ett baseballträd och slå in huvudet på den här <laughs> Seriöst, alltså det är, ju, det är ju min spontana reaktion Alltså givetvis får man inte göra det Men någonstans så vill jag ju bara Göra en human centipede av den här jäveln, alltså. Bara montera ett anus på hans mun Den kränkta lilla munnen Bara skitfull honom Fy fan alltså ah. En human centipede Med kränkta personer <laughs> Ja det har något De skiter i munnen på varandra bara. blir perfekt Det blir en chockvåg av kränkthet så. Ja, man skulle kunna den kränkta centipeden. Mm. Perfekt. Um, här var ju en annan person som blev kränkt. Mm, det är rätt att ha hänt, ja. numera. Det var någon man i Jönköping som höll på att nätdata, men han fick aldrig napp, så han gjorde en anmälan om ärekränkning. Och jag tycker om det ordet ärekränkning, för det låter som kränkning i gamla dagar på något sätt. Ja, precis. Det är någon greve som liksom har fått blivit spottad på. Är det kränkt av. Ja. ja, eller så har någon slått ihjäl El Grevens dyra tupp. <laughs> För att du liksom nu är jag verkligen kränkt. Du tog min finaste tupp och så slog du en åra i huvudet på den. Så nu är den faktiskt. Nu lever ju inte den här, nu känner jag mig verkligen kränkt. Dumt alltså. Oavsett, jag tycker det är dock, Det finns ett frågetecken här tycker jag. Mm, mm. Är, han, är det nätdating-sajten han är kränkt av? Är det den, de potentiella då tänker jag kvinnorna i alla fall? Som man känner sig kränkt av. Eller är det kanske hans dator? Hans internetuppkoppling han känner sig kränkt av? Ja, det är lite upp till fantasin för att det står inte... Det kan inte... vara allt. Känner jag den här så att säga, tidsåldern rätt nu så kan det nog vara lite allt kanske. Mm. Lite av varje. Ja, han är nog kränkt lite av varje. Perfekt. Mm, mm, mm. En annan eh, kränkt, det kanske, det kanske är dejtingsammanhang, det är lite oklart. Men det är väl i alla, alla fall en... Jag har ju inte pratat på fyra månader. Så. <laughs> du, precis, du har inte pratat emellan något vi har gjort. Du har sittit tyst, meditativt stadion. Jag, jag, jag, jag pratar ju bara när vi spelar in den här podden. Egentligen pratar... har jag er i ett skåp. <laughs> I en kastrull När du sitter och känner dig kränkt Tills jag plockar fram dig Och ställer fram micken En kvinna hade en man på besök Och när hon inte var intresserad av sex Så släppte han en brakfis Och gick därifrån Och hon anmälde honom För att det störde hennes sinnesro Det var hon som blev kränkt den här gången Ja hon blev kränkt ja, Jag får ändå säga att jag tycker att det är fint För det känns som en micdrop Fast han kan också ha blivit kränkt av ja. han blev nekad sex där. Ja, det blev han säkert. Men jag känner ändå att han gjorde det på ett bättre sätt. Mm. För jag menar, fiser man och går därifrån. Då är det lite som att tappa micken, fattar du? Det är mic drop, I'm fucking out of here. Nu händer det. Hej då. Nu kan du lukta bajs bara. Hej då. Det kan du ha. Blir det ingen möta här, då ska det åtminstone lukta skit. Oh wow. Det här, det här är ju en besviken som... Vet, jag, jag vet inte, om det här är en besvikelse så vet jag inte vad en besvikelse är. Jag tycker det här är fruktansvärt roligt. Jag, mm. jag ska försöka förmedla hur roligt det är när jag pratar nu. Ja, jag är med. Frankrike kan jag ju bara säga att det är... Redan där är det lite roligt. Ja, det är roligt för det är Frankrike. Nej, kanske, inte. Ja, kanske lite. Okej, okay. det var en 64-årig man. Han skulle gå i pension och som present från sina kollegor i försvarsindustrin så skulle han få flyga med ett fl stridsflygplan. Ja, just det. Ja. Ville han det här då? Nej, han ville inte det. Han var, han var jättenymös och ville egentligen inte. Men läkaren hade kollat upp honom. Vill han eh... ens gå till läkaren? <laughs> Jag vet inte. Det det också. Men eh, kollegorna tyckte att jo, klart du ska flyga med stridsflygplan. Kan man säga att han var tvingad till att flyga stridsflygplan ja. som en present? Ja, nästan. Är det verkligen en present om man blir tvingad till någonting? Och... Är det inte mer en överraskning då bara? <laughs> jag vet inte. <laughs> För menar, om det är någon som typ heller som är den allra nyheten, de häller mat på det när du kommer in mm. då är det mer en överraskning. Kanske inte så god överraskning, men åtminstone en överraskning. Läkaren hade se, äh, sagt till den här mannen att han fick inte uppleva några negativa G-krafter där man upplevs lyfta från stolen. Ja, du vet när man alltid åker över en liten kulle typ av sån här grej ja på här, vad fan heter det? -tur eller någonting. Ja, precis. så känns det som att man lyfter från... Ja, precis. När den liksom vänder och så åker den ner igen. Mm. Den här instruktionen gick tydligen inte fram till piloten. Nej, det är roligt! Det tycker jag är väldigt roligt. De har alltså... Alltså, doktorn har varnat för att det här får inte ske. Mm. För då, då kan det hända dåliga grejer alltså. Mm. Den här informationen framgick inte till piloten. Mannen då fick dessutom till stor del sköta sin egen... Säkerheter i planet och han lyckades, inte, han lyckades inte spänna fast sig ordentligt i sitt säte. Men <laughs> vi måste måla upp det här alltså. Ja. Vi har någon som har en puls mellan, vad står det? 100... 136 till 142. Och det var innan de åkte iväg. Ja, innan de åkte iväg. Han är alltså helt jävla livrädd ja. för att göra det här. Ja. Och då tänker de att den här mannen, som i princip är ett kocktillstånd ska också spänna fast sig själv. Mm -hmm. <laughs> med, med sin egen hjälm och ta på sig själv. Det är ju en skoj överraskning i sig i och för sig att vi ska skrämma upp det så att du nästan dör och sen så ska du få handha din egen säkerhet. Men i alla fall, så går det till. Ja, och när de då hade lyft så så hade han inte spänt fast sig ordentligt och han fick ju panik och försökte ta tag i någonting för att hålla sig kvar i solen. Ja. Och det han tog tag i... Det var, det var utlösningsmekanismen för, för nödutskjutning med raketstod. Jag tänka, han, han ligger ju redan på 180 puls nu. Ja. När han är där uppe och bara känner att jag, jag måste ta tag i någonting för jag sitter en fast längre. Min hjälm typ har åkt bak och fram. Någon ser är väl baksidan sin jävla hjälm. hittar jag på nu. Ja. Men i alla fall. Och så typ den här jävla jackan eller fan där de har den Eller också vrängts eller någonting. Det är fel på allting. Allting sitter snett. Och nu sitter jag inte ens fast i stoljävel längre. Och nu får jag de här negativa g-krafterna. Som min doktor har varnat mig för att de kan dö av. Så nu måste jag hålla mig för allt till vad, vad livet innebär här nu. Ja, för, för nödutskjutning med raketstol. Det kan man ju säga att det är... Det är lite mer tryck i nu. Ja, då, då upplever man lyfta från stolen. Raket. Ja, ja, ja. Men i alla fall, han, han gör ju detta då från, på 750 meters höjd. Ja. och eh, Nej, men, på, på, på, på vägen upp så tappar han både hjälm och syrgasmask. <laughs> det tycker att det inte så högt då. <laughs> det är Det så mycket bra i det här. <clears throat> Allt sitter löd tur att han satt fast i ja. Allt gick bra för, för de inblandade. Men... Ja. Det kunde gått ännu värre och att det inte gjorde det kan man tacka ett tekniskt fel för. Såklart. För det står att normalt sett så ska även piloten skjutas ut om någon drar i nödhandtaget. Oh, men för det hände inte. Det hade jag velat att det skulle hända. Men det, det hände inte för att det var tekniskt fel. Hur Gud vad det hade jag velat att det skulle hända. Att han hade skjutit ut båda hade varit ännu lilla oh. <laughs> Tänk på det andra måste bli förvånad av piloten. Jag vill ju också att det här jävla planen ska ju krascha i någons jävla lada också. Ja. Och då menar jag inte bilen utan typ någon lada ute på någon jävla gård eller någonting. Jag gillar den här historien för det är så mycket som är fel här. Det är bra är det. Bra gjort, Frankrike. Så här firar man fan med att man går i pension. Här får vi nog, jävla... Inte en, en, man får ju inte en kult klocka längre antar jag. Det är klart som fan man ska utsätta någon för livsfara. Innan man blir 65. Han ja, hade ju skitbra görningar ja. att tänker Han har säkert mm. gått genom livet typ såhär, ja nu ska jag hålla på med säkerhet inom försvaret. Han har säkert varit den säkraste människan hela livet. Och så får han det här slutet. Perfekt, säger jag. <laughs> nu kan man ju gå i pension på riktigt. Det är ja. liksom det är som ett fett finger. Ja, det tycker jag om. Ska vi ta lite filmer kanske? Det kan vi göra. Det är ändå någonting som vi ofta pratar om här i nyhetsrummet. Ja, det är rimligt. Som en röd tråd kan man säga. Ja. Jag skulle börja med något riktigt bra faktiskt. Mm. Det, det är så skönt för att ja, på grund av det dumma viruset och allt sånt där så har det inte varit så mycket biotittande för oss i år. Och rent allmänt har det då varit färre, färre filmer vi har sett och de vi har sett har väl varit så här, liksom, Ja, det ja, har varit mediokert. Bra, medioker, många ganska dåliga... Alltså. Så det är så skönt när vi liksom äntligen får se någonting riktigt bra. Mm, jag får nog säga att det är en, och vad jag tycker i alla fall, är årets bästa film hittills då. Ja, hittills. För nu, året är inte slut, men hittills tycker jag att det är årets bästa film. Och det håller jag med om. Eh, filmen vi pratar om heter The King of Staten Island. Eh, det ska vara nära New York, va? Eh, det hör väl till New York. Jag läste att de hade tydligen... Eh, jag tror det var världens största soptipp där för Det märkte jag inte i filmen dock, att jag spelat in på en soptipp. Men... Skitsamma i alla fall. Jag tyckte den var bra. Ja, det, det är väl lite känt sådana färger som går, jag tror den här, den här orangea färjan som går mellan New York och till land Kommer du ihåg den här Spindelman-filmen du såg? När den gick mitt i turen den där ja, färjan, och så försökte han tråda ihop den. Är det, den? det är en Staten Island-färjan. Nu måste jag ju vara väldigt erkännande här och också och säga att jag såg inte de första minuterna i den här filmen. Jag låg ju bredvid dig och tittade på min laptop medan du tittade på den här. Ja, just det. Du, du såg kanske inte den förresten. Det är helt möjligt att jag inte såg den, om det var i början, för jag kommer inte ihåg det här. Nej, Homecoming i alla fall. Ja, precis. Jo, men det var ju den med gamen. Men jo, men gamen, då. ja, men jag menar, ja. jag såg inte första delen av den här filmen. Jaha, nej, jag, King of Staten Island, nej. Nej, för jag menar, jag, jag låg här och så drogs jag ju in i filmen. Mm, mm. Så så bra var den faktiskt. Jag låg, jag låg och slöt titta lite. Mm. Men när du tittade på fullt allvar, då, så tittade jag lite så halvt bara. Och sen så bara stängde jag min laptop och så tittade jag på hela filmen. Så bra tyckte jag den var. Den 24 juli nu så öppnar ju Folkets hus i Lidköping upp sin biograf. När Då hade ju den här premiär The King of Staten Island. Och vi tycker ju, ja, vi har ju inte sagt betyg och sånt där. Men vi kan säga redan, redan nu att gå och se den om ni har chansen på bio Folkan här i stan. Ja, för det är den absolut värd. Ja, ja, och även om det är inte så många som kan gå dit. Nej, det, för... det var väl väldigt få bokare det var när jag tittade senast. Ja, på grund av viruset har de ju begränsat det till 50 personer. Och så får man ju sprida ut sig då, så att det, det ska inte vara någon fara ja, på det jag tror det att det är typ 250 platser där innan eller något sånt där va? Ja, något sånt. Så sådant. 50 pers på 250 platser, det borde ju bli lite utrymme. Och ni behöver ju absolut inte se den på folken. Ni kan ju se den någon annanstans i den här filmen. För jag tycker, jag tycker att den är värd att se. Eller så, finns det en typ så här att man kan pay demand eller något sån Kan skit? Kan finnas. Um, kan finnas, kan Men, finnas. oklart. Vi gör den i alla fall. fall. Ja. Eh, Jad alltså jag blev ju intresserad av filmen när jag såg att det var Jad Epethov som var regissör för att eh, jag kommer ihåg att det, det brukar vara bra grejer när han är inblandad. Och, det var det ju. Ja, vilken det, har du sett någon mer film med han? För jag kan säga att jag har inte gjort det, tror jag. Ja, men Eller så har jag det det. är en namn som det. brukar dyka upp lite här och där. Vet du vad? När jag tittade på om den här filmen så var det mm. många som sa att han brukar göra filmer som är, känns lite för långa. Upplevde du det? Jag tyckte nämligen inte det. Nej, det tyckte jag inte. Nej, och jag tyckte det var lite konstigt. För att jag tyckte att allting i den här filmen var precis så långt som det skulle vara. Mm. Uh, men jag har sett recensioner på internet som säger såhär, ja ah, men den var lite lång typ så jag kanske kunde ha bort några minuter typ så här och där. Jag tycker fan inte det. Vad skulle de ha bort då? Jag tyckte allting som var skulle höra till. Så jag var lite förvånad att jag faktiskt hörde det från andra, men skit samma. Det får väl stå för dem. Jag tyckte så i alla fall inte. Så jag säga lite vad det handlar om mm. kanske? Det är ju lite självbiografi nästan, för att han den killen i huvudrollen han precis som hans karaktär i filmen hade ju en brandman eh, som sin pappa som, eh, som dog då. han dog i 9/11 till och med brittarna. Ja i filmen så är det inte 9/11 men i verkligheten. Nej han dog bara ja, typ någonstans det, är väl, det säger de men svarar det är det nej. Nej eh, och sen att han har mycket tatuering och sånt det är också som på riktigt och att han har ADD och han, har, han, han, har, han har väl knarkat lite och så är lite traslig uppväxt. Mycket och, trasslig. Ja, men, men han, han är han, han hjälper ju folk i sin tillval och hela tiden på olika sätt och han liksom han kanske inte har några bestäm, st större bestämda mål i livet. Eller han har en dröm om det med tatuera grejen. fast han... Det ska, vara, det ska vara, Han ska vara tatuerare och så ska han även öppna. För vi var för spoilers förresten. Att äh, ta inga större spöjningar. Skitsamma, Nej, men det är ju inte. det sägs ju i början. Han ville starta en tatueringsstudio och så vill han att folk kunna äta samtidigt och det är en skitdålig idé. Ja, och sen så är jag ju inte vänens bästa på att rita heller. <laughs> Jättedålig! Han, han försöker skaffa ett jobb hos en tatuerare sen, men... Ja, och han tyckte väl i princip att ja, du tatuerar som en treåring. Det var trevligt. Ja. Så det blir ju inte så bra. Får jag ändå säga att uh, det här brandmannagrejen då, mm -hmm. inte bara själva yrket men även människor och hans... Inställning till brandmannagrejen Målas ju väldigt starkt i början av att hans pappa dött där. Mm. Men jag tycker det är starkt att det tar lite andra vändningar mot slutet. Jag, vi kan ju inte säga så mycket mer än vi ska hålla det spännande, men jag skulle lämna säga att jag tycker det är en fin stor progression om man säger så här. Att, liksom att det går från någonting som i princip för honom då är dåligt, men som sen blir lite mer nyanserat. Det finns en sorts säger progressioner eller mm. något som händer där. Det gillar jag i den här filmen. Och han växer ju också lite som karaktär mm. genom filmen. Fan, han är lite av en skitstul också ibland. men Är det inte lite roligt? Jo, ja, men han, han, det, det är en väldigt mänsklig film. Liksom, och jag tycker det är bra skådisar. Det... Även de som är supporten tycker jag är jättebra. Hans mamma gör det jättebra. Ja, det är ju, ap apropå Spiderman Homecoming serien är det ju... Just det, här, just det, det är samma. Det är ju ja, mig då. Fast det mig... Från spinnermannen som spelar hans mamma. Jag tycker att hon är en väldigt bra scen- när hon slänger ut honom faktiskt. Ja, just det. att Nu är det dags att du flyttar ut- och, ja, och tar ta, ta tag i det lite. Sen liv. kommer han ju även tillbaka en gång. Ja. Det tycker jag är ännu lite roligare. Mm. Den är så blatant den utslängningen. Hon bara skrattar och <laughs> låser dörren. Jag men liksom lurar ut honom. Och vet du vad? Skit på dig. För det han, åt helvete. För han har ju i princip städat- eh, toan någonstans och tvättat en bil och känner att ja, nu har jag provat på hur det, är, hur det som, är att leva hur det är att jobba och leva så, här, så får jag komma tillbaka. Nu. Nej, kanske inte. Du får pröva lite till tror jag. Ja. får Jag också säga att det finns någonting i den här filmen som jag tycker också är väldigt mänskligt och det är industrimän. Alltså män som relaterar till varann genom att busa med varann mm, på mm. ett väldigt manligt sätt. Kanske ja, okay. kanske jag är fördomsfull nu. Ja, men gör tjejer det verkligen på det sättet. Att man liksom typ så här heller mjöl då till exempel. Nu det händer ju inte i filmer men ta till exempel att tjejer typ så här vaknar upp och så har någon mjöl i ansiktet typ som i Jackass. Vad du? Gör tjejer så mot det är sällan känner jag. Och Liksom så här vaknar av att ja, men jag sätter mig på ditt ansikte så fyser jag typ. Ja, ja. det säger industrimän. vad det finns en värm i det. Som jag tycker att de behåller det här. Och det är det jag vill komma till filmen är att... Det är klart att tjejer också kan hitta på grejer. Jo, jo, jo. Men det är så sällan jag ser tjejer som liksom... Ja, gör nästan en human centipede. Och apterar sin anal på någon näsa. Och så liksom skiter ljudligt. Och så skrattar alla i tjejängret runt omkring. Och även fast då den här människan borde känna sig superkränkt. Så skrattar han med lite också. För att det är ju så dumt. Och så finns det någon kamratskap i det. Jag skulle vilja säga att det är någon, någon sån här industrimän som lever ihop. Ja, det är väldigt... Den värmen är bra fångad. Ja, det är ju väldigt stereotypiskt, känns det som. Ja, annat. Ja, ja, absolut inte. Jag säger det inte hela. Men jag tycker det finns en värme i just det, i de här buserna och upptågorna som män som jag upplever i alla fall män har mot varandra, som är mm. fångad bra också. Mm. Bra film. Mm. Bra skit. Det finns jättemycket mer att säga, men vet du vad? Jag tycker vi hoppar på Artemis Fowl. Ja, precis. Men ska vi sätta betyg då? Ja, jag säger åtta. Ja, jag ger den en stark åtta, tror jag, faktiskt. Ja, det gör du rätt till. ja The King of Staten Island. Då går vi vidare till eh, Artemis mm. den eh... Ska vi börja med betyg? Ska vi börja med betyg? Ja, vi slutade ju med betyg på den här. Vi börjar med betyg på den här. det är coolt. Oj, nu sattar du mig på... Jag kan börja med en gång. Ja. Jag ger den fyra. Fyra, ja jag Ska sätta en stark fyra då Ja gör det, så, så behåller vi det på något vis också Att vi är lika som förra det Fast ändå har ett annat betydelse ja, Lite mer liksom Jag tycker det är skojigt att den heter Foul För det är ju verkligen en film som har En foul ho, ho, ho, ho, ho. Ja, Men det är väl också fjärderfär. Fjärderfär betyder. Ja, jag har ingen det? aning, jag är inte så bra på engelska egentligen Skitsamma i alla fall Jag tyckte inte att den var jättebra faktiskt Nej. Däremot, den har fått en jävla massa skit har jag läst mig till. Jag vet inte riktigt om jag tycker den är så jävla dålig som alla säger på internet. Också. Alltså. Den är ju inte bra, alltså, men alltså, den är inte så dålig. Många var väl besvikna för att det bygger ju på en bokserie och eh, den har väl inte följt bokseriens så det är jättebra eller följt huvudmaterialet. Så ja, det att säga. Vet jag, jag vet bara att det var många som tyckte att det var underliga karaktärer. och allting. Jag, jag läste mycket skit om den och typ... Ja, det kanske var en grej bland dem. Det var länge sedan mm. jag läste nu. Men skitsam i alla fall. Det var många som tyckte skit om den. Vad roligt, den har 4,1 på IMDb. Det gillar jag egentligen inte. förändrar mig. Jag gör den 3 då. Nej, det kan jag inte göra. Den har, 3, uh, den har 30 på fan också Metacritic. 4,5. Ja. Ja, jag sa ju den starkt 4. Fan också. Ja. 4,6. 4,6. <laughs> vet du vad? Den, den har 4. Jag kan gå med på att jag har samma som IMDb. Det får väl vara okej. Okay. Men eh, får jag säga att han, precis som i Staten Island där, mm. att eh, han är ju relaterbar på något underligt vis. Även om inte jag knarkar och håller på att ha ADD och sådär. Så han är ju väldigt varm på sitt vis. Kände du någon sorts värme till Artemis Faun i den här? Får ju säga vad det handlar om lite också. Gör det? Ja, eh, typ en kille som är eh, rikemans unge kan man väl säga. Redan här är det ju svårt. Ja, som bor i ett slott mer eller mindre. Här är det ju svårt med en gång. Ja, och så på något sätt så kommer han i kontakt med älvor och skit som hans pappa har pratat om som han aldrig har trott på. Nej. Och så blir hans pappa kidnappad och så på något sätt så ska han försöka rädda sin pappa med hjälp av ja. de här underjordiska... Det är svårt att relatera till hans pappa så tycker jag. <laughs> det är svårt att prata om det. <laughs> den är inte jättebra. Nej, men men det... den är heller inte så då. Vet du vad? Jag skulle vilja säga så här, den här filmen mm. skulle jag vara säg åt till tio år. Mm. Ja, då vore den perfekt. Jag tror att den är inte så dålig då Nej. faktiskt. Jag tror att den går över på plössidan då, alltså, seriöst mm. alltså. Alltså, visst, den kanske inte är ur en filmisk perspektiv så där, liksom att åh, allting hänger ihop så jävla bra och vilket jävla flyt de har. Nej. Men du vet, för den jävla åttaåring du vet som sitter och tittar på typ så här tredje installationen av Pocahontas återvändare eller någonting. Jag menar, vad fan, det här är ju ungefär samma. Mm. Ja, det är liksom lite sådär halvlöst, lite underligt. Och ja, Judy Dance i sin bästa roll någonsin. Ja, tack, tack för att du sa det. Judi Dance, alltså nästan lika bra som i Cats. Hon ser nästan lika rolig ut. <laughs> nästan i alla fall. Ja. Vet du vad? Det, hon det, det hon, hon, hon, hon har verkligen kvaliteterollen nu för tiden. Fan. Det känns också som att hon är adlad. Och nu gör hon det här. Mm. Känns det som att Judi Dance gjorde det jävla... Hon har gjort det jävla fall, helt enkelt. Ja. Vem hatar Judy Dance så här mycket egentligen? Hennes agent, tydligen. Var det inte någon som sa det? Också, jo, var det, så här, det var det i pitchmeetingen. Ja, Vi tycker ju de här pitchmeetingen är roliga på Youtube. Ja, det, det var löst. Det är ju ingen avancerad från oss. Pinsamt. Skitsamma <laughs> i alla fall. Jag tycker i alla fall att Judy Dance måste nog fan skärpa sig nu i alla fall. Nej. Ja. Okej, du, fortsätta så här det känns som att hon är bra. Jag tycker alltid att hon, hon har alltid haft min respekt på det viset. Fan, ja, i, i, hon är duktig ju. Jag i James Bond-filmerna tycker jag att hon var jättebra till exempel. Fan, inte bara det. Så fort jag ser henne så känner jag någon sorts respekt. Mm. Även om det inte är, skulle vara James Bond då. Mm. Så, alltså, jag kan inte nämna någon film som jag kommer på på raka arm, men hon har en aura av respekt. Mm. Och, och det och... är så jävla roligt att hon är med i Cats och den här. Ja. Det skiter på den hauran på något vis. Det är, så, det är så långt ifrån det. Hon går här i någon liten... Hon ser ut som, någon, ser ut som en tryckt jävla matant i den där jävla gröna kostymen och den där underliga jävla hjälmen. Det är ju fantastiskt egentligen. Det är ju nästan som att man gjorde de här två filmerna för att spela Judy i spratt. Kan det vara så? Trolla henne alltså? Är det här en elaborat var du Var du inblandad i den trodningen? Jag kan ta åt med. ära nu Men jag tycker i alla fall att om det är någon som vill trolla det där, så har de ju lyckats. Mm. De har gjort bägge filmerna med henne. De har skitit på hela hennes karriär på något vis. Fantastiskt. Ja. Jag hoppas att hon fick rejält med pengar i alla fall. För ändå säga att någonstans också att jag tyckte att det här ändå skulle kunna bli en väldigt bra film. Den hade fan många ingredienser för att kunna bli helt okej. Okay. Ja, och det, jag har ju inte läst böckerna men det lilla jag läste, så här, vissa skillnader så tyckte jag ju klart att de kunde behålla att den här ungen, han skulle ju vara en slags criminal mastermind. Han känns inte alls så där farlig, han känns mer så jobbig bara. Ja, för egentligen ska han vara lite mer svin och så. Och det hade, jag det hade nog varit bättre det. egentligen. Att egentligen ska han typ av stulit massor med guld från de här Han stulit någonting. Han har, han har stulit det är han stulit i runtime. Ja, precis. <laughs> Oavsett i alla fall. Ja. Får jag ändå säga att varför är fevärlden under jord också? Ska inte feer vara i luften? <laughs> det var någonting jag tänkte på. Varför är feor är inte det dvärgar som ska vara under jord? Ja. För också den här långa dvärgen. Varför pratar han så skitnödigt? Ja, just det. Här. Vad heter han skådisen? Josh Gadd. Är det en riktig skådis verkligen? Jag vet inte, men... Det känns mer som att det var en löffare någon plockade in. Och så har ja. de typ så här att du, du vet, har du hört han du vet, så här på internet, på Youtube du vet som de gör coola videos när han har en sån här berättarröst, du vet. Mm. Försök låta lite som han fast du är bajsnödig också. Och så gör han så gott han kan. Och så blev det inte så bra för han var en löffare. Mm. Inte så lyckat faktiskt. Nej. Aja. Ska vi gå vidare till den tredje och sista filmen? Mm. Det här var en film som jag har sett för kanske nästan 20 år sedan eller någonting, men jag vet att du inte hade sett den så att... det ska jag tyda om vara en kultklassiker va? Ja, They Live från 1988 av John Carpenter. Han har gjort många kultrullar. John ja. Carpenter. Brukar väl ofta göra sin egen musik till filmen också va? Ja, kanske det. Det vågar jag inte säga någonting om. Men det är inte som all den där musiken från den tiden att det är någon som sitter och slår huvudet på en synt eller? <laughs> Alltså, det här är en Jag kommer ihåg att han var lite underlig och det kändes fortfarande som att han var... Är det inte pacingen också och hur alla beter sig? Ja, det är underligt. Eh, bara att ta kort att det handlar kan man säga, om en kille som kommer över ett par glasögon som gör att han kan se hur världen egentligen ser ut och då är det typ förmodligen utomjordlingar som har försökt ta över folks ja, tankar och sånt genom att sätta upp dolda budskap överallt så i tidningar och på skyltar. Och... Ja, precis. ja Jo, så... men det är väl det premissen i princip. Så att det enda vi ska göra typ, det är att konsumera och sova och liksom inte göra motstånd. Och... Får jag ändå säga det att när, när den här filmen Jokern kom mm. så sa alla att åh, det är den så jävla farliga den här jävla filmen för att nu kommer ju alla typ, tycka att det är glorifierat med våld. Jag tyckte ju verkligen inte att det hade med sakerna att göra. Nej. Är inte den här filmen betydligt farligare för det här känns ju Tänk om du hade varit en konspiratoriker nu, eller vad mm. du nu heter. Konspirationen som är sån här som tror typ att jorda dig platt och såna grejer. Den här filmen är ju helt jävla klippt och skuren för alla de personerna. Alla som tror typ att det finns gömda meddelanden överallt. Alltså, det är ju precis det den här filmen gör. Den går ju rätt in i foliehattarnas alltså dolda fantasier och mm. bekräftar det. Den här filmen, om någon borde väl vara helt jävla listfarlig. Joker känns ju supertam jämfört egentligen. Mm. Alltså då rent, nu säger jag inte att Joker kanske upplevs som, det kan ju vara en större kanske inre upplevelse på något vis och... Jag tyckte inte den var supervåldsam den Joker-filmen. Nej fan det var den inte heller men någonstans ändå så är det en film som ändå man går in och någon inre resa mer där kanske mm. än den här filmen som är mer en b eller som bara har en cool idé över sig. Men jag menar om man inte går djupare med kanske idén så är det här en farligare filmen Joker. Ja jag förstår vad du menar. Uh, Daily uh, Jag säger så för jag. They live. När de säger titeln i filmen så säger de ju They Live We Sleep Fan, det borde ju varit hela filmens titel Varför heter de bara They Live då? Det får vi aldrig reda på kanske Borde den inte heta They Live We Sleep? Det är kanske för långt Ja, kanske Jag tyckte det var en bättre titel, men den är nog för lång, kanske Eh, han spelar huvudpersonen du hade det på känn och det fick du ju rätt i att han var ju en brottare ja det syns så jävla väl han känns ju mer som en brottare än en skådespelare ja, och inte, vet inte vad, jag tror det spelar in i också varför filmen känns underlig mm. för att när de är där uppe och gör de här brottare det är också det här då vi är inne på Artemis Fall, det är perfekt för en åttaåring som inte riktigt kan synas av någonting men man tror ju aldrig på det som gammal eller ja sådana som fortfarande har ful Jag kanske tror på att bräsling är riktigt. Men det är ju en scen när de slåss i mer än fem riktiga minuter. Ja, det känns som 20, men det är nog bara kanske 10 eller fem Ja, men det är jättelångt ändå, mer än fem minuter. Och de slåss på ett underligt ja. sätt också. Och de är ju rätt typ riktigt, förutom när de sedan slår varandra i ansiktet och sånt där, så det är ju på riktigt så här Brottas och sånt där. Och de höll på så länge och det blir Det är, då, det är då, väl då... så riktigt som det i det här det är w, vad det nu heter. Ja, det, men, det är väl så riktigt det är. Då jag om det, vi såg ett klipp i South Park. Så... Ja, du tänker om det The Cripple Fight. Ja, precis. I South Park. Ja, det är ju en, det är en spoof eller parodi, eller man kallar det på det mm. Och det hade jag ju ingen aning om när jag såg South Park, eftersom jag hade ju inte sett det i liv. Mm. Men nu när, jag, nu när du visar det sen, så det var ju jävligt likt så alltså, det var det ju. Nej, men jag märks det märks ju att han är brottare Och den här karaktären han känns ju lite puckad också. För Långsam framför allt. Ja, för att om, om jag skulle få på mig på glasögon där jag kan liksom se eh, vissa, vissa personer som ja, ah, det är en utomjuling som är förklädd till eh, människa och han, han säger bara åh, du ser ut som eh, typ en utomjuling förklädd, han, han går omkring och säger det högt och de blir direkt att åh, han kan se oss så det var ju dumt gjort Alltså, vilken människa skulle någonsin reagera så överhuvudtaget? Ta till exempel när han kommer in på banken Han hamnar in på en ja, bank Ja, vi, må, vi måste ta hela den berättelsen ja, gör det. De kommer ju på att Oj, han kan se oss, det här är inte bra, vi måste fånga honom Och flera av poliserna är också Såna här Och de skjuter han ju det ser ju inte bra ut Nej, precis, han tar deras vapen och skjuter dem Jag var dock befriande M Mitt på ljusa dagen ja. Vid sidan av gatan där så skjuter han poliser ja. Måste se jättedåligt ut Sen, sen smitter han därifrån. Och så ramlar han in på en bank. Det är inte med, ens, vapen. med vapen, ja. Det är inte ens mening att han ska gå in där. Och så är det ju mycket i den här filmen. Att ja, han, han blir bara transporterad överallt. Ja, att han, att, att, att han ens hamnar där. Han hamnar i början av filmen. liksom Bredvid den här kyrkan där de sänder det här budskapet ifrån. Allt är ju bara liksom... I slutet också, säger du också ja, så. Vi behöver inte säga slutet, men nej, i alla fall... All, allt är allting är i princip att han ramlar igenom filmen och det råkar vara han. Precis. Och hur den här långsamma brästlaren ramlar igenom det här, det är helt otroligt. Det är som det som kallas en korridorskjutare i spelsammanhangsar. Ja, det kan man nog verkligen kalla det. Ja. Kommer du ihåg hon med de underliga ögonen också? En av de få kvinnorollerna i den här filmen. Dock är hon den enda tydligen som har ett fullständigt namn i filmen. Ja, han nämns ju aldrig hans namn. Jag tror han är credited för Nada bara. Ja, precis. Eh, oavsett vilket, bara jag skulle säga nu jo just det, eh, bankscenen det är en klassiska nu ska jag se han säger I have come here to chew bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum han säger då detta när han upptäcker att han är på en bank Men, jo, inte va, då, det dröjer väl lite också i, i vanlig ordning, han har väl lite så här, det är som att han ö, blir, här står jag typ och så händer det där bara. Ja, han, han blir liksom nervös oj nu har jag gått in på en bank med en massa vapen vad ska jag säga och så säger han det här och, ja. och, sen, och sen säger han det efter I'm all out of bubblegum Now, let's get fucked up Och så börjar han skjuta folk där inne Ur hans perspektiv Så skjuter han ju utomjolingarna för Ur alla för, andras perspektiv skjuter han ju människor För alla andra så är det en galen människa som har kommit in med vapen På en bank och bara skjuter alla För du är inte bara utomjolingar där utan det är ju blandat va Ja, <laughs> så, ja Alltså på Så sett så är det ju en rolig film Men det är så jävla underligt allt i genom hela filmen. Det är någonting, det någonting. fan inte bara pacingen. Jag vet att även hon när hon tittar med sina ögon mm, Hon har ju väldigt speciella ögon. Ja, hon har den väldigt kvinnan. blåa, ljusblå ögon. Superljusa, ja. Och stirrar hon mycket. Mm. Han stirrar också mycket hela tiden i den här jävla filmen. Han står ju väl... väldigt mycket eller Precis, tiden. han står ju ofta väldigt still och bara bevittnar allting om sig. Och det är, någon, det är någonting med hela den här filmen att den är, den är långsam på det sättet också. Mm. Och man, liksom, man går in i det här att han, han, han är bara som någon jävla observatör. Precis. Och sen bara hittar det till liksom mitten och slutet. Och så blir han hjälte då typ. Mm. Får jag ändå säga att han räddar hela filmen jävligt dumt också. Ja, <laughs> säg, säg inte hur. Nej, men eh, om jag säger så här då. Om man har en enda liten grej. Mm. Om man har en enda liten grej som gör att hela ens verksamhet går runt. Alltså, för att du någon liten grej någonstans. Nu mm. säger jag inte vart. du får inte spoila. Men om man har en liten pryl någonstans. Som är typ som ser ut som alla grej man har på en altan. Mm. Och så gör man sönder den så liksom fuckar det hela en så här liksom grej upp att nu syns det att vi är utomordjordingar. Mm. Då. Om man har en sån liten pryl på ett mm. enda ställe. Det är ju som vi, vi såg eh, lite orelaterat kanske. Men vi såg i Babylon 5 den där rymd-TV-serien. Ja, det är en gammal. Ja, och det slutar med på rymdstationen där liksom den, de ska släcka ner stationen innan de spränger den. Just det. Och tydligen så är det bara en liten switch någonstans. Som, det är ju filmiskt. Ja, men en liten switch, då stänger de ner strömmen för hela stationen. Ja, det är ju roligt för att man tänker att det här är en station där det bor 250 000, 250 000 invånare på. Ja. Och så finns det en switch på, i en jävla korridor. Som man kan dra och så slocknar hela stationen. Mm. Då är det ju helt jävla förödande. Det är ja. ju så i day live. Mm, precis. För alla utomjordingarnas var... grej hänger ju på den här saken. Den här saken. Ja. Vilket då gör att när vi tittade på Babylon 5. Jag förstår att det är snyggt att avsluta så. Att en tekniker går till en switch. Drar i den. jävel bara slocknar och så är allting över. Mm. Så kommer det ju givetvis inte kunna fungera egentligen. För då vore det ju helt isfalt. Tänk om någon som inte är inte nog med den här. I den där jävla korridoren känns det inte som att det är en riktig korridor som bara är för servicetekniker. Det känns som vilken korridor som helst. Som vem som helst kan gå förbi. Så tänk jag någon liksom triller och dra den så lätt. Nej, det går ju inte givetvis. Ja. Jag ska vi sätta betyg på Liv? Ja, det är ju svårt att sätta betyg på någonting som är så gammalt skulle jag vilja säga och så kultigt. Mm -hmm. För jag tycker att den är bra på sitt men jag tycker att den är bra på sitt sätt mm. så kan man egentligen inte säga för att antingen är den så bra eller är den väl inte bra men jag tycker att den har en, en egen charm lite som en du vet, man of the hands of fate den här skitdåliga mm. filmen jag och vissa andra sådana här filmer som är jättedåliga så har de ändå en viss charm som höjer dem och man går in i den här filmen och förväntar sig att man ska få en riktigt bra film då gör man ju bort sig skulle jag vilja säga. Mm. Men om du går in i den här filmen mer som att du letar efter en upplevelse, mm. lite som att du ska ta knark för första gången och så bara händer det grejer. Eller en schysst b typ. Precis. Då skulle jag vilja säga att jag ger den här sex. Mm. Jag ger den en stark sex då. Ja okej, men gör det då. <laughs> jag ska ju alltid ge ett steg. <laughs> det, högre det. satt. Men skulle man se det här som att det här är en film som ska bli rankad som alla andra filmer då kanske den inte är riktigt så stark då. <laughs> <laughs> wow. Ah, ja, ska vi kanske avsluta det så. Eller ska du, du, vet, du kan läsa massa fina grejer här också. Ja, absolut. Det var ett tag sedan får vi se om jag klara det, det. Du har gjort jättebra. Alla ja. eh, tack för att ni lyssnar. Ni kan gärna skriva till oss på norgesrummet. Men mm. skriver ni någonting så ska det ha någonting. Det ska skriver ha någonting. ni skit. Då tänker vi nog inte tänka på det mer. Och samma sak om ni vill vara gäster så är det ni som får be oss. Vi ber inte våra gäster utan det är liksom. Och då ska ni fan b snällt också. Och alltså, ska, ska ni ha någonting igen? Ha någonting, b snällt, så, så kanske ni får med. Kanske. Kanske. Men eh, ni kan skriva till oss eh, om ni gillar e-post och sånt. Eh, kan Gud ni vad folkredan kommer vilja skriva till oss nu. <laughs> det är typ så här, ni kan dra åt helvete. Ja. Här är en e-mail. Ja. ja, men skriv gärna. Vi läser upp det. Eh, Nej, det gör vi inte alltid. <laughs> kanske. Kanske. <laughs> kanske nöjesrummet snabla gmail.com eh, ni kan hitta nöjesrummet på twitter, facebook instagram det kan ni också skriva till oss såklart kommentera och ni kan hitta vår hemsida nöjesrummet.wordpress.com och vi ja, finns ju en massa appar om ni vill lyssna på oss där och finns på vad heter det Spotify och ja, ja. lite här och där så här. Att... lite här och där sådär ja. så att... Så, så det är lite som handen är nada. Så sladdar du in på det här liksom. Så, ja, då har du lyssnat på det och grattis till det. Oavsett, ha det bra. Ja, ha det gött. Hej. Hej.